Acum, probabil că nu toți dintre dumneavoastră știu cam cum se întâmplă lucrurile, am avut mult timp la, la dispoziție să mă documentez în acest domeniu și vă spun din ce am mai aflat și eu în felul următor. După cum toată lumea știe, în țara noastră există o zonă seismică destul de importantă, zona seismică Vrancea, unde se produc la intervale lungi de timp cu tremure de adâncime și de intensitate foarte mare. Institutul Național pentru Fizica Pământului are instalați în zona respectivă, din ce știu eu, 33 de receptori, care simt cu tremurul din momentul în care se produce în adâncime și care transmit printr-un semnal radio, la INFP, semnalul respectiv. Există un, oarecare perioadă, ea poate fi cuprinsă între, știți cum e, tehnica funcționează până nu mai funcționează, Pot fi 10 secunde, 20-30 de secunde din momentul în care uh, receptorii respectivi simt cu tremurul și îl măsoară și până la momentul în care populația, să zicem, dintr-o zonă aglomerată așa cum este cea a capitalei noastre, simte unda seismică, în care se pot face niște lucruri, nu foarte multe lucruri. Cel mai important dintre toate este să știm cum să reacționăm într-o astfel de situație. Un astfel de sistem de avertizare există în momentul de față alerte de cutremur foarte multe. Am avut una și pe aplicația Bizidei, am deconectat-o seară. Există însă în continuare astfel de sisteme, unele mai gratuite, altele mai puțin gratuite. Nu asta este cu adevărat important. Ceea ce este cu adevărat important este în ce măsură aceste sisteme stârnesc panica sau din contră pregătesc populația pentru astfel de situații. Autoritățile din România a fost domnul Constantin Ionescu, președintele INFP, la interviurile Europa FM mai devreme, poate l-ați ascultat cu Anca Grădinaru și a spus că există această posibilitate, Vă mai spun eu că introducerea unei astfel de, a, de a, unui sistem de alertare a populației la nivel național prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă ar costa ceva, dar nu ceva foarte mult. E vorba de o cifră de ordinul zecilor de milioane de euro, deci e totuși o sumă, dar în același timp ceea ce vreau să discutăm este oportunitatea unui astfel de sistem. S-au observat și vineri, când a venit, mă rog, ce a fost, ce -o fi fost o să aflăm într-o zi, poate, da? o astfel de alertă pe aplicația Bizitei, dar nu a fost o alertă de cutremur, ci a fost o farsă, oamenii intră în panică. Oricât ne-am străduit noi să le explicăm, să învățăm, să ne asigurăm că văd un filmuleț în care li se explică ce trebuie să facă în cazul în care sunt avertizați că urmează un cutremur, oamenii intră în panică, mulți intră în panică, iar panica face victime. De aceea, discuția de astăzi se referă la oportunitatea unui astfel de sistem care ar trebui să fie gestionat de autorități. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Dorin! Bună ziua! Vă ascultăm. Oportun! Bineînțeles că este oportun! De ce așa, bineînțeles? prefer să fii panicat sau accidentat într-un cutremur, victima într-un cutremur? Dorin, Aș prefera să mă panichez din când în când, n -n... dar să fiu sigur că atunci când trebuie... Nu, ascultați-mă puțin, ascultați puțin. Panica este cel mai rău lucru care se poate întâmpla, dar ea este oarecum firească, pentru că vine din instinctul de supraviețuire. Frica de moarte care se activează în momentul respectiv este cea care taie rațiunea. E cel mai rău lucru pe care îl poți face De fapt sunt două Unul să sari pe geam, nu-l mai discutăm Este evident, celălalt să fugi Pe scări, dacă stai la bloc Ajungi de la etajul 3 la etajul 2 Și se rup scările cu tine Păi, cred că ar trebui educată populația Ia, cum? Păi, în alte țări Se fac exerciții de, În caz de da Lunare Cred că sunt o grămadă De exemplu se văd și în filme. Exercițiile sunt exerciții. Exercițiile Bun, sunt exerciții. dar dacă de la școala, de la primele clase, copiii da. sunt învățați, ce facem în caz de cutremur? Și toată lumea învață ca un roboțel, o să aibă niște reflexii înscrise. Așa. Și în caz de cutremur real, va ști cel puțin un procent de 99,9% ce să facă. Deci dumneavoastră spuneți că ar trebui să începem cu o perioadă de educație și abia apoi să mergem către o astfel, un astfel de sistem de alertare. Nu ar trebui alertat, mai rău decât să fim victime, ce se poate întâmpla? Dar într-adevăr, sare lumea pe geam, de ce să sară pe geam? Așa adică se întâmplă, Statistică, e... statistic, nu știu cum să vă spun, la ultimul cutremur care a avut 5 grade, dacă mi-amintesc eu bine, a sărit o persoană pe geam acum câteva luni, a sărit o persoană la Iași pe geam, dar din fericire de la parter și a fracturat totuși piciorul. Adică astfel de lucruri se întâmplă întotdeauna la cutremur. Da, sunt de acord, dar ce s-a întâmplat dacă acum vreo 500 și 500 ceva de ani nu ar fi strigat nimeni, vin tare. Sau nou pe același principiu ar funcționa? E punctul dumneavoastră de vedere și îl respect. Vă mulțumesc pentru el. 0372069599. Bună ziua, Lucian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Um, în primul rând, educația. E, e, e, educația e doar un cuvânt educația. E doar un cuvânt educația, să știți. E foarte greu de făcută această Eu educație. Noi am prins cât timpurile când să făcea armata și era obligatorie. Așa. Rolul exercițiilor era foarte simplu, ca în momentul de panică să nu ai instinctul primordial de răspuns cu autosalvarea, deci sărit pe geam sau ieșit pe ușă, dar tot exercițiul să-ți ia, practic, controlul asupra ta. Deci rezultatul exercițiului să fie... Vor Noastră vorbiți, fost... vorbiți despre armată, noi vorbim acum despre, inform despre informarea, pe, alertarea pe scară largă, adică toată populația care are un telefon mobil. Toată populația care are un telefon mobil, dacă nu știi ce, ce trebuie să facă în caz de cutremur, da. Da? Da. reacționează cum știe, cum îi vine mai bine, reacționează din instinct. Așa da? este. Da. Deci acolo, instinctul de salvare e cel care uh, primează. În momentul în care sunt exerciții sau s face în paralel deci o, o, o aplicație de genul ăsta, vă rog să mă credeți, în țări în care sunt mișcări seismice frecvente, Italia e un exemplu, nu știu dacă ați văzut, se întâmplă foarte des. Dar sunt avut altfel de cutremure în Italia. Multe. În Italia sunt cutremure de suprafață, care uh, se propagă pe o distanță mult mai mică decât cutremurele din Franța. Exact, dar uh, respectivei uh, oameni credeți că nu ar fi vrut să aibă un aviz, o alertă inițială și să sta într-un loc o, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta e, e discuția, Lucianu atavăr? Bineînțeles că toată lumea vrea așa ceva, întrebarea nu e dacă vrem, întrebarea e dacă ar fi bine Să-i diferența? Uh, diferența este foarte clară și probabil uh, unul din punctele care s-au încercat prin cracarea aplicației noastre, de fapt nu aplicația, dar probabil au interceptat fluxul de la serverul noastră către cel de alertă, da? Și au știut să trimite exact mesajul care trebuia pentru a face un trigger de alertă. Oamenii respectiv nu au dorit să aveți această aplicație, în clar. Nu mai discutăm despre asta, pentru că nu are sens să mai discutăm despre asta. Sărim peste primul rezultat, ei să zic că l-au atins într-un fel, da? Deci cine a făcut ce a făcut, a avut un anumit obiectiv, Singur... clar și bine definit. Deci singurul asta... efect, singurul efect, asta... dacă asta s-a urmărit, a fost crearea de panică. Cu asta pot fi de acord. Și, și eventual, cui folosește uh... asta? Adică folosește cuiva acest lucru? Noastră. Nu, nu da, ok la aplicații noastre, da. ok, bine eu, eu, eu o altă discuție, eu o să ră, vă răspund la aceste întrebări, Ida, să știți este da. fără exerciții ce spunea și prima persoană care a vorbit da? fără exerciții și fără să știm exact ceea ce trebuie să facem în locul în care ne aflăm da? că poți să fie în apartament, dar poți să fii într-o structură care nu ți este uh, noastră, deci nu o cunoști dacă nu sunt indicații la nivel structural unde sunt locurile în care ne putem adăposti, da? sau ceea ce ar trebui să facem, exact cum există uh, instrucțiunile anti-incendiu. Deci în caz de incendiu, calea de uh, evacuare. În caz de cutremur, locurile care sunt, uh, hai să spun, sigure, la nivel structural, într un Încintă, mai sigure, să, să zicem, mai da? sigure. Depinde de cutremur da, Lucian, da, exact. Lucian deci trebuie exact. să reținem două aspecte, trebuie să reținem. Vă mulțumesc pentru telefon. Unu, populația nu e armată. Doi, și armata, ați fi făcut, eu n-am făcut armata, dar am citit despre ceea ce s-a întâmplat la Revoluție. Să vedeți cum s-au panicat comandanți și ofițeri că îl aveau pe Ceaușescu în unitate. Nici chiar armata, cu toate antrenamentele care le face, nu este ferită de panică, dar mai presupunem că pop cu populația poți să faci așa un fel de armată, să vă mai dau informație suplimentară despre japonezi, că toată lumea vorbește de japonezi, care au o altă structură psihologică decât românii, vă rog să mă credeți, și chiar un alt exercițiu al educației în general decât românii, trebuie să recunoaștem și acest aspect. Cu toate astea, înainte de introducerea alertei în Japonia, au fost niște ani de pregătiri, de exerciții. Spuneți-mi care dintre dumneavoastră, în momentul în care îți apare pe telefon mesajul exercițiu de cutremur, care dintre dumneavoastră face ceea ce îi se spune acolo și care îi zice dismist? 0372069599, Haideți să fim sinceri cu noi înșine, oameni buni. Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Um, cred că este foarte oportun um, acest um, sistem de alertare, dar care trebuie să vină clar la pachet cu um, diferite căi de educare a populației. Așa cum ați început cu videoclipul acesta de 3 minute, mi se pare... Um... Așa este, dar el n-a fost vizionat, atenție, n-a fost vizionat decât un sfert dintre... Așa să mai fac o precizare. Aplicația Bizidea are un public destul de tânăr, foarte tânăr. De fapt, asta am și targetat. Oamenii care s-au născut, să zicem, după 1990 sau pentru ei, poveștile despre cutremurul din 1977 sunt niște chestii foarte îndepărtate. Ei nu au aceeași spaimă de cutremur și nici același interes legat de acest subiect față de cei care au peste 40 de ani în momentul de față și care erau copii la cutremur sau mai știu eu cum. Deci, nu, ai, nu a existat un interes real. Aplicația bizite este o aplicație de știri. Asta cu tremurul a fost un bonus, așa o, chestie, o obsesie mai veche de a mea de când lucram în televiziune, enervat, fiind pe faptul că televiziunile fac foarte mult șantaj cu spaimele Am oamenilor. Deci... Am înțeles, Eu chiar v-aș recomanda să găsiți o aplicație care să anunte calamități de genul decembrie 11 <laughs> Da, ok. Uh, asta am, e o glumă. Deci acum, Marius, încercăm, încercăm să avem o discuție serioasă despre ce ar trebui să facă autoritățile. Am înțeles, am înțeles, dar dacă există voință, se pot găsi clar și căi de educație, de educare a, a populației. Nu a aveți de cam cum ar fi asta. Adică sunteți siguri că acele căi ar fi eficiente? Eu nu mai sunt sigur că ar fi eficiente. Păi ne învărtim într-un cer vicios, pentru că conștientizarea populației despre ce înseamnă educare se pare că este foarte jos la momentul ăsta în România. Și chiar are legătură inclusiv cu calamitatea de care am pomenit mai devreme. Adică la fel trebuia să vină cu uh, pachete de educare despre ce înseamnă parlamentul sau ce înseamnă în cazul ăsta cu tremurul. Discuția este foarte teoretică în momentul de față și eu vreau să o trec într-un registru mai practic. Reacțiile cele mai vocale au fost de la jurnaliști, de la oameni educați, care au spus ce m-am panicat, am fugit. În fine, v-am spus, eu o, o reacție până la urmă umană și trecem dincolo de aspectul ăsta. Eu vă spun că educația este un cuvânt doar. Aplicarea practică da? Deci obținerea unor rezultate e un pic altceva. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Pe de altă parte nu știm niciodată cât timp mai avem la dispoziție până la următorul cutremur s ar putea să mai avem niște decenii la dispoziție în care da să putem educa niște generații. 0372069599. Bună ziua Eduard Bună ziua! Vă ziua. ascultăm. Eu cred că alertarea nu este o absolut deloc. Deci, absolut deloc? Deci, anunțarea, pardon, a... alo? Da, vă ascultăm. Nu este, nu este oportună, pentru că panica care s-ar crea ar fi, încă mea, fantastică. Panica se creează oricum în momentul în care începe lumea, simte cu tremurul. E adevărat, dar s-ar accentua și mai mult. Deci, sen sen sentimentul de panică. Eu cred că mult mai important ar fi, ar fi, ai spus de educație și ai spus că trebuie concret ar niște măsuri concrete. De exemplu, obligativitatea televiziunilor săptămânal să prezinte 30 de minute de educație împotriva tremului. Împotriva telecomenzii? Nu. Împotriva telecomenzii se pune problema. Deci cum să prezinți ceva când omul poate să refuze asta? Mă înțelegeți? Aveți tendința, Eduard, ceea ce încerc să vă spun e că aveți tendința să vă duceți către niște lucruri obligatorii, impuse. Când eu vă spun că n-au funcționat niște lucruri care au fost gratuite și în același timp oferite uh, cu ceva la schimb, o alertă timpurie. Fie, dacă, fie, fie, fiecare trebuie să conștientizeze. De exemplu, spuneai mai devreme că toți o să înceapă să fugă. O nu, nu, am, de -am fi... spus asta. Am spus că unii vor începe unii. să fugă. O, ok, unii, unii vor începe să fugă. Da. O familie, e foarte important să știe, de exemplu, în cazul unui cu tremur, dacă blocul lor se prăbușește, unde se pot întâlni ei? să nu să umble prin București, să spunem, pe calea Victoriei sau la Unirea. Sau... Trebuie să-și să fixeze un punct de întâlnire. De exemplu, aveți un astfel de punct de întâlnire cu familia? Stabilit? Da. da. Este o casă la curte mai veche care ne -a zis că oricum acolo, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva, putem să, să, să, să ne întâlnim toți acolo sau dacă ajunge cineva acolo lasă pe ușă un bilet și spune, doamne, eu sunt în regulă. Okay. Ca să știm de el și după aceea o să plece mai departe să cauți caute pe ceilalți. foarte cerilor. interesant. Deci dumneavoastră sunteți genul de cetățean Eduard care chiar are acest tip de educație dar în același timp spuneți că nu este oportună o astfel de alertare timpurie. Da, exact. Exact asta cred, pentru că sunt sigur că chiar și eu aș intra în panic. Okay. Nu, știu cum a, nu știu cum aș reacționa. Aș da telefon, telefonul s-ar bloca, nu știu unde ar fi fiimea să spune fata mea deci nu, nu, nu știu ce s-ar întâmpla. E foarte corect ceea ce spune Eduard și folosesc momentul ăsta ca să vă spun așa tuturor. Într-adevăr, rețelele de telefonie mobilă care pică foarte rar în general, încât ajungem să credem că sunt un dat, că sunt precum aerul, sunt permanente, în astfel de situații se blochează. Deci da, o să dureze două minute să stați cu familia la masă și să stabiliți. Dacă nu mai putem comunica între noi, eu vă mărturisesc că, uite, când era filmul mic... Aveam un astfel de punct de întâlnire. Dacă nu putem vorbi, ne întâlnim la statuia din fața școlii. Undeva departe de blocuri care pot cădea, ne-am făcut un astfel de plan. Da, un astfel de plan trebuie să-l aibă toată lumea. Vă mulțumesc din suflet, Eduard. Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, totul se rezumă la educație, dar uh, noi vom rezolva în două, luni, trei luni educație. Da, trebuie făcut începând cu copiii de la școală, părerea mea. Nu, uh, adulții, Avem tendința învârși, să punem asta. De ce să, de ce să nu fie făcut în familie? De ce la școală? Pentru că în familie da. nu există informațiile corecte. Eu n-aș putea să-i dau cele mai bune informații copilul meu mai bune decât să le-ar face cineva de la ISU. Să știți, că, să știți că aceste informații sunt pe site-ul ISU încă mai este linkul în aplicația Bizidei către site-ul ISU unde sunt explicate aceste metode. Noi am redus totul la bagăte sub o grindă. E o dezbatere dacă de fapt ar trebui să te bagi sub o masă care să fie sub o grindă. Nu toată lumea are mese sub grind și așa mai departe, mă înțelegeți? Adică, vedeți, nu, nu e ca și cum nu e genul acela de educație pentru care îți trebuie o diplomă universitară. Doamne, o educație simplă. Cum înveți copilul să treacă strada uitându-se dacă e roșu sau verde la semafor, la fel îl poți învăța. În cazul în care nu mai putem comunica, ne întâlnim la statuie. În cazul în care vine un cutremur, te așezi în acest loc. E atât de simplu. Da, e foarte simplu, dar uh, spunează uh, că ați făcut aplicația, e gratuit, o are toată lumea. Și am pe telefon, eram în fața blocului când am primit uh, uh, mesaj respectiv. Mă uitam la bloc, băi, nu cade bloc, nu se întâmplă nimic. E de primul de la Nu. e una. Povești. Uh, da. Însă, <coughs> însă uh, interacțiunea cu un om specializat, care uh, povestește din experiență unor copii, unor adolescenți. Uh, se înțelege mult mai bine decât cititul dintr-o carte, de pe un site, de pe... Deci dumneavoastră de îmi spuneți că dacă vine un pompier de 30 de ani care n-a trăit în viața lui un cutremur și povestește copilului că trebuie să se bage sub o grindă, copilul va crește mai mult, decât, îl va crede mai mult decât dacă îi spuneți dumneavoastră părintele. Am înțeles bine? Uh, sau da, e doar un mod da, de a pasa da, responsabilitatea Florin Iertați-mă? Nu, nu, doamne soarește, nu, poate responsabilitatea mea nimănui. Parcă, uh, în momentul în care sunt uh, informațiile corecte, uh, omul de la ISU de 30 de ani, nu cred că o să fie chiar el uh, lector, dar uh, și el a învățat de la altcineva. Okay. Au alt, altfel, pur, pur și simplu. Uh, eu la filmul însemnez protecția muncii. Da, așa, așa este. este... Ok, haideți să revenim la tema de astăzi. Credeți că ar fi oportună sau n-ar fi oportună implementarea unui sistem, unui sistem național de avertizare timpurie? Pentru mine personal ar fi foarte oportună. Și de ce gândiți numai pentru dumneavoastră? Acum luăm o decizie pentru toți. Trebuie să vă gândiți la toată lumea, nu numai la dumneavoastră. Că în fond, iertați-mă Florin, dacă aveți această educație, indiferent că vă sună o alarmă pe telefon sau că simțiți dumneavoastră cu tremurul, dacă sunteți panicat, veți fugi oricum pe scări. Dacă nu sunteți panicat, vă veți duce sub o grindă sau sub tocul uși. Cu siguranță, în fața blocului mă gândeam cum să ajung mai repede acasă să iau pe mici. Că, na, copii mici nu știe să se ducă sub grindă. Că n am făcut exerciții cu ei săptămânal la casă, când cu tremuri ne punem sub grindă. Pentru mine e bună Eu... pentru... Deci Sunt convins că toată lumea ar zice Pentru mine este bună Dar de aceea vă rog să ne gândim La toată națiunea noastră Nu numai fiecare pentru el Că fiecare pentru el Deci dacă doriți o alertă de cutremur ok nu mai în aplicația Bizidei Găsiți pe internet așa ceva Acum uh, INFP-ul, măcar noi am deschis o cale și mă bucur că am făcut până la urmă asta, măcar din acest sens. INFP-ul dă prin Telegram, vedeți că a uh, scris uh, Vlad Petreanu, nu știu dacă a pus pe blocul lui, am văzut pe blogul lui Nuradu, pe care Petreanu l-a șeruit pe Facebook. Puteți instala o astfel de alertă dacă doriți. Adică nu depinde de aplicația Bizidei, care este o aplicație de știri și de știri, va rămâne în continuare. 0372069599, Cătălin, bună ziua. Bună ziua! Vă ascultăm! Este mai mult decât neasumpt. E oportună o astfel de, de alertare. Nu cred că există încă în România cineva să nu să panicheze când primește așa ceva. Eu vă asigur că există. Da. Și chiar ziua de vinere a arătat că există astfel de persoane. Panichează. Toată lumea în momentul în care primește așa ceva, are injecție de adrenalină. Asta pe e altceva. Atenție, mai bine mai panica rău. este uh, momentul în care adrenalina aia taie creierul, rațiunea. Și acționezi Correct. fără să mai gândești ceea ce faci. Ai panică. Soția mea repede întotdeauna spre ușă, se iasă afară din în casă, îi pun o în mână, o oprind, o spui într-un toc de ușă, avem un colț în casă unde trebuie să stăm. Vă recomand de să de... nu fiți totuși violent cu soția nici în astfel de să situații. Vreau, bine. Este punctul de rezistență maxim al clădirii. Dar în România încă nu cred că toată lumea știe unde să stea dacă pică ceva Important e să se întrebe, măcar, atât Domnule, care este punctul de rezistență maximă din apartamentul meu? Unde nu am dulapuri sau mai știu ce alte lucruri mobilier Care se poate prăbuși? Mobilă prinsă în pereți, dar și aia zboară Copilul meu știe unde trebuie să așeze Culmea mi-a venit de la școală cu informația sub bancă Acolo mă pitesc Ok, în casă i-am arătat, aici stai, orice s-ar întâmpla, aici te, te, poți, te poți citi. Nu trebuie să-mi spună cineva de la ISU lucruri pe care le poți citi și învăța. Lucruri de bun simț. Unde ai stâlpul de rezistență, unde ai centură de rezistență în casă, unde stai în stradă, ce poate să pice, unde poate să pice, sunt lucruri simple. Ok. Nu cred că. Pe trebuie care să nu, trebuie le să oamenii, nu le pot învăța toți oamenii, spune dumneavoastră. Nu le pot învăța toți oamenii. Nu. Le pot învăța toți oamenii. Cum reacționează, e altceva. Soția mea se panichează, eu nu. De regulă, faptul că mă concentrez pe copil, mă ajută să fiu foarte lucid. Și atunci mă gândesc, ok, cum să-l protejez pe copil, ceea ce îmi face creierul să funcționeze. Și nu mă panichez. De -aia zic, e, trebuie știut, trebuie învățat prin orice fel. Dar e la ISU, să e la școală. Dar nu o alertă, alertă care de ar doamne produce doamne panică. Ferește, doamne ferește, ies femeile cu copiii în brațe, alergă pe stradă, se împiedică, scadă. Deci, Gândește-te doar că așa cum e soția mea, femeile sunt mult mai emotive. Primul, primul lor gând este să-și ia copilul în brațe și să fugă. Ies 10 femei pe scară, 10 se împing pe scară. Nu are cum să nu iasă cu accident. Vă mulțumesc pentru opinii, Cătălin. Da. Mocim 10 ani să ne educăm, după 10 ani putem să și alertăm, dar cel puțin 10 ani, Mai poate chiar mai mult, o generație. Vă mulțumesc. Okay. 0372069599. Bună ziua, Răzvan. Bună ziua, Moise. o opinia, m-am zis? Da, am zis că se aude o rață pe lângă dumneavoastră sau mi s-a părut. A vibrat telefonul, nu știu okay. ce, probabil am un mesaj. În Vreau mea, să vă spun să nu vă bazați pe animale, deoarece câinii mei dorm la tremure ceva de speriat. Adică <laughs> da, <laughs> sunt multe povești și cu animalele care se agită. Da. În opinia mea, ar trebui creat un parteneriat public-privat între instituția Național de deci Cercetare de Dezvoltare pentru Fizica Pământului și între operatorii de telefonie mobile. Prin care, în caz de cutremur, cetățenii românii să fie avertizați printr-un mesaj. Da, Pentru... asta cu parteneriatul public-privat nu cred că e acum momentul să-l discutăm. Să știți că, în principiu. Da. Uh, investițiile respective se pot face și cu bani publici și cu bani privați. Adică, sistemul de care vorbesc eu de broadcasting are și alte funcționalități. Adică, dacă l-ar face, de exemplu, operatorii de telefonie mobilă, el poate fi folosit și în scop comercial, nu numai pentru comunicare în caz de dezastru între autorități și cetățeni. Deci, e o altă discuție asta. Întrebarea este oportunitatea lui, dacă da, ar trebui sau nu să o facem. Desigur, apoi, sau chiar în același timp, săptămâna viitoare, Statul ar trebui să investească și în educație, mai exact să implementeze sistemul acela celebru din Japonia, când copiii învață de la vârste fragede de cum să reacționeze în caz de cutremure. Să fie făcut cel puțin, să fie făcută în școli cel puțin o oră pe lună în care specialiștii să informeze raționale elevii și mergând mai departe. Și pentru angajații ar trebui făcut ceva, tot de către stat, nu de către angajator. Probabil angajatorul spune eu nu am bani, eu nu-mi permit, eu nu fac, zic că o fac, dar nu o fac ar trebui făcută de către statul instituțire în acest domeniu și cred că la multe vieți. Uh -huh. Asta ar fi oportun să nu uităm că România este conform Constituției, este chiar articolul 1, dacă nu mă înșel, este stat social. Asta înseamnă că ordinea, e, este și În nu este stat social, România. Nu, da? nu scrie așa ceva. Constituție scrie în Constituție. Este în stat național, unitar și indivizibil. Aia scrie ar, la articolul, articolul 1. 1 are mai multe aliniate okay. Să ok, e punctul noastră de vedere N-am constituția la îndemână Nu, puteți să intrați în pauză sau când aveți timp Și ar trebui făcut și cum a spus dumneavoastră Un punct de întâlnire în familie Cum spuneți acum câteva minute în Care să te întâlnești În caz de cutremur Cu copilul, cu soția Cu prietena, cu părinții mm. Okay. Asta trebuie. Da, este oportun. În opinia mea, acest sistem este oportun. Eu cred că ar salva mai multe vieți decât ar omoră. Asta cred eu. Do Pentru că una este să fii avertizat, gândiți-vă, cu 20 de secunde înainte Alta e să afli atunci, pe moment. Oricum, panica este și dacă afli cu 20 secunde înainte și dacă afli în timpul cu tremul. Dar în timpul cu tremul nu mai reacți. E așa de cerebral, în timp. Dacă știi cu 20 de secunde înainte, ești 5 secunde și în secunde. Deci mă vrăjiți, așa... Răzvan. Mă vrăjiți acum. Nu, nu asta vreau să spun. M-ați și uh, cu articolul uh, 1. Poți să vă citesc articolul 1 din Constituție? Da, România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Da. social nu scrie. Ajut. Social s-ar putea să-l facă la un moment dat un partid socialist afară la guvernare, dar asta e altfel. Articolul 3 din Constituție. România este Articolul 1, aliniatul da. 3, asta v-am spus. Da, okay. România este stat de drept, democratic și social. Vedeți? Și social, deci nu v-am vrăjit deloc. Bine, Mie nu place să vă okay. Bine, asta. vă mulțumesc foarte mult. 0372069599. Revenim la tematica noastră încă o dată. Vă spun așa, în felul următor, este este, este este ușor de vorbit despre educație, este greu de obținut așa ceva, nu știu în ce măsură ar ajuta sau nu și vă spun că nu știu după această experiență pe care am avut-o, în care am fost implicat 100%. În ce măsură un astfel de sistem de alertare ar ajuta sau nu la pregătirea populației? Bună ziua, Maria! Bună ziua, Nu mai Numai domn până acum, sunteți prima doamnă la această emisiune. Vă mulțumesc ah, că ați sunat. și vă mulțumesc. Uh, da, este oportună... Uh, Aplicația pentru că, din punctul meu de vedere, educația care se face la ora actuală în sistemul din România nu, nu este eficientă. Eu lucrez într-o multinacională, am trăit cu tremurul din 7-7 și vreau să vă spun că noi avem, practic, prin aplicațiile internet, pregătire pentru cazurile în care vom întâmpina, mă rog, un eveniment de genul ăsta. Deci, fiecare firmă, fiecare, mă rog, a trebuie cumva să aibă un astfel de sistem prin care să conștientizeze oamenii, cei care lucrează acolo, despre ce este vorba și să fie pregătiți. Pentru că îi pot pinde nu acasă, ci la muncă. Și atunci mi se pare corect să știe ce au de făcut. Am lucrat și în învățământ și, din păcate, Sistemul este destul de deficitar și pe partea aceasta, adică tot ceea ce înseamnă ore de dirigenție sau, mă rog, alte ore de cultură civică sau gen, sunt la nivelul la care... Se prezintă o poveste despre cutremul, despre ce se întâmplă, dar cam atât. Nu, copiii, practic, nu sunt învățați să reacționeze, iar educația se face de la vârsta precoce. Eu nu, Eu nu, nu sunt într-o de acord de cu dumneavoastră. Vă rog. Nu, nu sunt de acord din acest punct de vedere. Prea multă lume arată cu degetul către școală. Acest lucru este cel puțin inexact. În cele mai multe cazuri, în școală, li se spune copiilor. E adevărat că nu, exist, nu e un mare punct de interes pentru ei. Așa cum vă spuneam, generațiile mai tinere nu stau în fața televizorului să se panicheze, să înțelegeți să vadă toate dezastrele care s-au întâmplat. Stau mult pe internet. Poate dacă întâlnesc la un moment dat un filmuleț pe internet să se uite, dacă e interesant. Deci nu au această spaimă pe care o avem noi, cei care am trăit cu tremurul din 77 Maria. Asta vă spun, punctul de interes este minim. Sau oricum nu e foarte mare la generațiile mai tinere. Ei gândesc uh, altfel. Posibil, posibil, depinde și ce experiență au fost în familie, depinde și ce uh, nu știu, comunicare există între uh, profesori și, sau mă rog, învățători și părinți. Eu altceva vreau să punctez, dacă îmi permiți, cred că statul român ar trebui să facă tot posibilul, să inventarieze tot ceea ce înseamnă clădiri la ora respectivă, pentru că știu că a existat la un moment dat o acțiune de genul ăsta și nu s-a soldat decât cu bulina roșie pusă pe unele clădiri și la revedere, deci, mm. altceva nu s-a făcut. Nu, s-a făcut mm. chiar mai mult. S-a făcut, uite, a fost o știre chiar săptămâna trecută, că na, toată lumea se pregătea de 4 martie, o zi în care poate nu sunt alte știri și vorbim numai despre tremure, despre faptul că anul trecut primăria Capitalei, care a avut un buget dublu la dispoziție, că doar nu o să facă domnul Grindeanu să vină să dea cu Tesla pe acolo pe la, să repare diferite lucruri la casă. Știți? Autoritățile locale, da. Da, deci autoritățile locale, ele se ocupă de asta. Și deși s-au alocat bani, nu s-a întâmplat asta. De ce? Nu știu de ce. Poate pentru că am fost în campanie electorală? Habar n-am. Mm, deci a de statul român a făcut -a niște lucruri. A -a... Niște da, lucruri. Doar nu... atât. Păi, da. Ar trebui să existe și un control foarte clar asupra acestor bani care sunt dați spre folosință Așa. ce rugăminte am dacă se poate încă un minut cred că eu stau într-un bloc construit în 1978 ultimile cu tremure nu le-am simțit ce a fost... Uh, S-au schimbat de normativele de... de cutremur după 1977 și <laughs> ceea ce s-a construit ah, după aceea, exact. într-adevăr, a fost aceea. pe da, niște grizi, da. de sus până jos, altfel, ce pe niște stâlpi, după pardon. 90, da. păcate, uh, s-a construit haotic și fără De unde știți asta? Eu... Pentru că uh, am vrut să-mi cumpăr un apartament într-un bloc nou și mi s-a spus foarte clar să nu fac această greșeală. Există riscuri foarte mari a cu construțile spus asta? noi. Uh, un inginer care a construit blocul respectiv. Am înțeles. Deci, ideea eu eu pot să vă că... spun altceva. Eu pot să vă spun că mi-am cumpărat un apartament într-un bloc nou și da. că na, neavând banii a trebuit să fac un credit și ca să fac un credit, banca m-a pus să fac o expertiză, așa că am angajat un expert care mi-a zis blocul este foarte bine construit. De ce să generalizăm în acest fel? Da, nu poți generaliza, dar trebuie să eu vorbesc din propria experiență și cred că uh, putem semnala unele cazuri care se Uh, mă ok, o altă discuție. Vorba, Maria, eu vă, înțeleg, că... eu vă înțeleg și tendința asta, și nu numai dumneavoastră, tuturor, tendința de a da vina pe cineva. Pe cine? Statul român este cel mai la dispoziție. El e vinovat în general de orice. Numai că, mare atenție, niciun stat din lume, nici Statele Unite ale Americii, încă nu au găsit soluții pentru forțe atât de mari, precum cele de la Cutremure. De aceea, nu știu dacă ne ajută foarte mult să dăm vina pe cineva, cât mai degrabă să luăm cele mai bune decizii împreună noi ca societate. Bună ziua, Alexandru! Bună ziua! Nu mai avem uh, mult timp, în Alexandru. Legătură cu... Da, vă ascultăm. Poftiți? Vă ascultăm. Da. În legătură cu întrebarea, nu cred că ar fi o idee bună să fie pe plan național, pentru că panica este foarte mare și... Uh, foarte, un procent foarte mic din populație ar putea să se controleze în Este evitabilă se... această panică? Aceasta uh, este întrebarea, Alexandru Da, ar fi evitabilă. Părerea mea dacă ar exista, cum a spus noastră o aplicație prin care să alerteze, dar să fie opțională treaba asta și de exemplu, nu știu în familia mea, tatăl meu care știu că e mai stăpân pe, pe el să primească această alertă și să... Deci să se dea un examen, să vedem cine poate primi sau nu alerta. Nu neapărat. Nu neapărat un examen. Mă gândesc că cel care consideră că poate să se stăpânească, acel, acea persoană va, va lua respectiva aplicație. Toată lumea consideră. Cum să nu? Da, toată lumea eu consideră. De, eu, de exemplu, lucrez pe vase de croaziere de ceva timp și am asistat la chestia asta cu avem exerciții de 3 ori pe săptămână. Ok, și am e altceva. La o, am asist, da, dar am asistat la, o, la, o, la un caz adevărat și am văzut oameni care lucrează 20 de ani pe vasă de curazire cu, cu uh, exerciții în fiecare săptămână și tot s au panicat. Da, vă mulțumesc, Alexandru, și tuturor celor care ați participat la emisiunea de astăzi. Pot să vă spun că, oarecum cu dată recentă, am vorbit cu un militar român care a fost în Afganistan și care a prins acolo un cutremur de peste șapte grade și nu era într-o structură înaltă sau uh, oameni buni, ceea ce trebuie până la urmă să înțelegem și adică mie așa mi se pare și de fapt aici aș, așa am încercat să acționez, dar nu aveam cum să fac a, a trebuit să recunosc că nu aveam cum să fac singur lucrurile astea și de aceea am și preferat să las responsabilitatea eventual pentru statul român uh, de ce nu ne gândim că aceste noi generații care n-au spaima de cutremur prezintă în felul acesta un avantaj Că ei pot face exerciții până când le intră în reflex, astfel încât să poată primi la un moment dat astfel de alerte, tocmai pentru că nu, nu, nu intră în panică, neștiind foarte clar ce înseamnă un cutremur. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.